Capitolul 8. Religia Indo-Europenilor, Zei Vedici 61. Protoistoria Indo-Europenilor Irupția Indo-Europenilor în istorie este marcată prin îngrozitoare distrugeri. Între anul 2300 și anul 1900, în Grecia, în Asia Mică, în Mesopotamia, numeroase cetăți sunt prădate și incendiate. Astfel Troia către anul 2300, Veice Sultan. Tarsus și vreo 300 de orașe și aglomerări în Anatolia. Documentele menționează grupuri etnice numite hitiți, luvieni, mitani. Dar elementele ariofane sunt atestate și în alte valuri de nevălitor. Dispersia popoarelor indo-europene începută cu câteva secole înainte și s-a -a prelungit timp de două milenii. Către anul 1200, alienii pătrunseră în câmpia indo-gangetică, iranienii erau solid instalați în Persia. Grecia și insulele erau indo-europenizate. Câteva secole mai târziu, indo-europenizarea Indiei, a penisulei Italiei, a penisulei Balcanice și a regiunilor carpato danubiene a Europei Centrale, septentrionale și Occidentale, de la Vistula până la Marea Baltică și Atlantic, era fie sfârșită, fie considerabil avansată dar acest proces caracteristic, migrație, cerire de noi teritorii, supunere, urmată de asimilarea locuitorilor, l-a încetat până în secolul al XIX-lea al erei noastre. Nu se mai cunoaște un exemplu similar de expansiune lingvistică și culturală de asemenea proporții. De mai mult de un secol, savanții s-au străduit să identifice patria originară a indo-europenilor, să descifreze protoistoria lor și să lămurească fazele migrațiilor lor. S-a căutat patria originară în nordul și centrul Europei, în stepele Rusiei, în Asia Centrală, în Anazolia, etc. S-a convenit azi să se localizeze focarul indo-europenilor în regiunile de la nordul Mării Negre, între Carpați și Caucas. În nordul Mării Negre s-a dezvoltat între mileniile 5 și 3 cultura zisă de tubul, în paranteză curgan, se scrie K-U-R-G-A-N, închid paranteza, către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 Utilizarea carului și a metalului a fost transmisă de către o cultură din Anatolia, cultura zisă curo araxas Nota 1. Termenii pentru aramă și secură sunt sumerieni. Ei au fost împrumutați înainte de separarea grupurilor lingvistice europene, germanic, italic și celtic, ilirian și trac, grec și slav. Închei nota. În milenul al patrulea lea apar împrumutate de la popoarele din zona Balcano-Mediteraneană statui reprezentând o zeiță așezase făcută din argilă, marmură sau alabastru. Nota 1. Termenii pentru aramă și secură sunt sumerieni. Ei au fost împrumutați înainte de separarea grupurilor lingvistice europene. Germanic, italic și celtic, ilirian și trac, grec și slab. Închei nota. Vocabularul comun arată că indo practicau agricultura, creșteau vite mari, dar și porcul și probabil goaia, și cunoșteau calul sălbatic sau cel domesticit. Deși nu au putut niciodată să renunțe la produsele agricole, popoarele indo-europene au dezvoltat cu precădere o economie pastorală. Nomadismul pastoral, structura patriarhală a familiei, gustul pentru incursiuni și organizarea militară în vederea cuceririlor sunt răsături caracteristice societăților indo-europene. O diferențiere socială destul de radicală este indicată de contractul dintre tumuri, morminte construite în formă de casă și bogate împodobite și morminte mult mai sărace. Foarte probabil, tumulii sau curgan erau rezervați rămășițelor pământești ale căpetenilor.